v karni materijske prejde. Mi smo ne neprofitna organizacija in ene iz kod naših programov je tudi knjižnica dede voze na manju, na manju, na Vuksevko, se in vrlovanja v rozi Vuksevko na zanjističnih v in ki v sklopu vsako leto pripravljamo katero razna, razna izobraževanja. V letošnjem letu, z pravi smo začeli z rozi na šolo delovskih pravic. Klas tredjev tega boste vrežno videli ki želimo, da se prostori, kateri se mladih gibljajo, ki se družijo ali izobražujejo, da niso pod udarom, tako mošnim odarom, nekako ne lahko prepričamo, neoliberalne ideologije in kapitalizma, ko želimo in bodo čim več izobraževan, čim več razmisleka o tem, ne samo kaj delovske pravice so in kako so bile pridobljene, ampak tako, se lahko v današnjem času organiziramo za ponovno boj da delam tiste predvice, ki so še ostale, držimo in, in kako si jih naj pridobimo nazaj. V sklopu tega bo potekalo več predavanj in delavnic, to v konca letošnjega leta. Zdaj, ko ste spremljali, želelj smo ta predavanja in delavnice organizirati na piezovski fakulteti v Mariboru, Zdaj, zaradi tega, ker je uh, Zdaj, imamo zlične informacije, tako da tega še ni prišlo, delno zaradi tega, ker svet, ki je sicer potrdil uh, slobino, ima imel neke pomisle, ki je nekaj glede slobino, bila primerna za študente, ampak smo potem eh, pri gajima profesorja se slišali, da no, kaj jim se, jim se z njimi, pa uh, no, oziroma podrobno je to jasno, zakaj del, sem ga razumela. Je potem bil utegen program, ampak ni bil vložen Prošla je bila uložena na dekano, tako da ste že čakali na odziv dekana. Upam, da bo to pozitivno. Zdaj je rekel, da je filozof dekan. Verjetno to pozna, kaj si šlo priž, vrednost takšnega programa. Ampak kot rečeno, danes tukaj, naslednji teden bomo se protiproščali, kje se bodo odvijale predavanja, ker že naslednji teden je drugo. Ampak danes z veseljem med nami pozdravljam Anja Poznikov iz Išlice za delovske študije. Ti uh, se tako prebrali je politolog po izobrazi, ki sicer sedaj na doktorskem študiju, a podrošniraš psiho. To je vredsko psihoanaliza. Bično. In se zdaj ukvarja z uh, ekonomskimi družbenimi zmerjena in analizo teh. Uh, v, v sredanju času. Tako da, da, danes je prvo predavanje, tem, kaj delovske pravice so, da se seznanjoma delno z njih osnovnim pojmi so bile predobljene, da bomo potem ajreči naslednje predavanje, ki se bodo dotikala tega, kaj, kaj so sindikati, kakšen niko pomen in vloga. Potem se bomo dotikali prekarnega dela in dosto rejeno zaposleni. Podrobno je, bomo se povedali v žensk v kapitalizmu in ponovno po žensk. Prav tako, kako bomo skupaj za življenjsko iskro se bom uh, ukvarjali uh, s tem, kako se organizirati vlasti mladi za močni boj za delovske predvice, tako da zajed ne ti. Seda, prav, se pa počutite, predvsem naj formalno, da vreč ne nimamo, ker to ni naša predavnica, tako uradnih predava, in nas smo ponovili v progu, tako da lahko z njesti tudi hodite piti ali pri ljudi pa mm -hmm. zgovorimo lahko? No? To pa, a Lahko. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Um, ja, najlepša hvala za vabilo in to uh, lepo predstavitev. Um, dobil sem eno izredno široko temo, kaj so delovske pravice. In um, v bistvu sem tudi predavanje samo poskušal strukturirati čim bolj široko. A ne. Razdelil sem ga v šest poglavi, šest osebinskih sklopov, um, kjer sem poskušal pač po svojih močeh um, čim bolj celovito predstaviti različne vidike um, dela v kapitalizmu, delavca v kapitalizmu, pravic v kapitalizmu, borbe za te pravice, um, kakšna je sploh narava teh pravic v kapitalizmu in um, potem tudi prehod v mednarodno razsežnost tega delovskega boja, na koncu pa tudi v bistvu aktualizacija, se pravi, kaj so pa izzivi pa naloge delovskega boja uh, danes, a ne? Zdaj, upam, da na ta način bi v bistvu dobili neko predstavo, kaj so delovske pravice, kljub temu, da je v resnici vsi že imamo. A ne? Um, to pač ni neka tema, ki bi bila popolno maločena um, od našega vsakdanjega življenja. Um, Pravno v neki negativni obliki se vedno znova soočamo s krčenjem delovskih pravic. A ne? In zato se mi zdi v bistvu ta zgodovinska perspektiva tudi zelo pomembna, da se sploh pokaže, kaj je tisto, ne samo, kar je mogoče, ampak je dejansko že bilo doseženo v razvoju kapitalizma, kakšne pravice smo v preteklosti že poznali in kakšne borbe, kakšna organiziranost je bila pač potrebna, da, da smo do njih sploh prišli. Pa vendarle zvest, kolikor je pač mogoče, Marksovi metodi bom eh, začel malo bolj konceptualno in sicer v tem prvem razdelku mislim, da je potrebno vendarle eh, na neki dokaj abstraktni ravni se vprašati, kaj sploh delo v kapitalizmu je. To vprašanje je v bistvu že predpostavila, da je to delo na nek način drugačno od drugega človeškega dela, ki smo ga pač poznali v zgodovini v klasični marksistični metodi, pač prej v feudalizmu in sužne lastništvo. In kljub temu, da to delo opravlja še naprej neko osnovno funkcijo, se pravi um, osnovne reprodukcije, tako posameznika kot družbe, se pravi, da rečemo čisto v tem elementarnem smislu, da človek preko dela ustvarja pogoje za svoje um, živetje in preživetje, se pravi, od um, pridelovanja hrane, um, zagotavljanja, pribevališč in vsega podobnega, tudi to dimenzijo pač delo v kapitalizmu absolutno še ima. Um, in znotraj marksovega aparata tem upravamo pač konkretno delo tisto delo ki, ki, ki ga še naprej um, uporabljamo z, uh, upravljamo z uporabo naših uh, mišic, živcev, um, možganov pač uh, vsega kar naša telesnost omogoča in na ta način pač proizvajamo neke uporabne vrednosti um, nekaj pač kar um, v bistvu sleko prej konzumiramo, kar kol pač se znotraj kapitalistične družbe proizvaja, ima v resnici neko majen rok trajanja, um, ali to pač ustekleničena voda, ki jo relativno hitro popijemo in je uh, kot fusnota tudi v bistvu neka nova kapitalistična pogrontavščina zadnjih desetletji, um, ali pa je to um, lahko tudi nepremičnina Um, do, do kompleksnejših storitev, vesolske tehnologije in, in, in, in drugih storitev. Vse te stvari pač na koncu dneva so pač neka blaga, ki um, imajo nek rok trajanja, um, se v določenem času strošijo in uh, tisto, kar tudi uh, vidimo v um, uh, zadnjih desetletjih, predvsem z vzponom neoliberalizma, je, da se pač ta. Um, rok trajanja posamičnih blag, a ne, to vidimo recimo na primeru mobitelov in podobnih zadev, da se vedno bolj krči. To se seveda ni zato, ker bi današnja tehnologija bila slabša od tiste spred nekaj deset leti, nasprotno, je bistveno boljša, ampak za razliko od recimo moje babice, ki ima 40 let en istih hladilnik, pa ga še danes uporablja, je v bistvu z vidika kapitalistične proizvodne to um, neprofitabilno. Je pač bolje, da se v 40 ih letih vsaj štiri, če ne raje, še več hladilnikov kupi. Ne? Um, in uh, tukaj pa že prehajamo na tisto drugo dimenzijo dela znotraj kapitalizma, ki pa je zgodovinsko specifična in temu pač Marks kapitalu uh, pravi um, abstraktno človeško delo. Um, to je eden bolj zagonetnih uh, konceptov marksizma, je osreden, um, tisti, na katerem celotna marksova analiza na koncu dneva temeli. In to je tisto delo, ki ustvarja menjalno vrednost, ki ustvarja vrednost kot tako. A ne? In uh, kje je pač tukaj bistvena razlika je, ta, da v bistvu med um, tem, da so pretekle družbe proizvajale predvsem neko konkretno bogastvo ali v obliki, um, pridelka, ne vem, števila glav živine in podobnega, pač zelo konkretni izkazi nekega bogatstva, je v kapitalizmu to drugotnega pomena. Bistveno je predvsem, koliko kapitala na koncu dneva pač posameznika kumulira. In se mi zdi, da lahko v bistvu, um, na nekem konkretnem primeru pokažemo to razliko med nekim konkretnim, materialnim, prijemljivim bogatstvom in nekim abstraktnim bogatstvom, ki je v bistvu na koncu dneva pač proizvod nekih družbenih odnosov in um, katerega velikosti je tudi določena s temi odnosi. Da, da bom zelo konkreten. Um, recimo um, nepremičninski trg, a ne, ki je bil zdaj v, v tej še trajajoči krizi zelo prizadet. Recimo, da pač uh, je Neko gradbeno podjetje je uh, uložilo toliko denarja, recimo da 10 milijonov, v gradnjo neke stanovanske sosedske in jo pač pred krizo prodajalo za 15 milijonov. Um, ali je to vrednost realiziralo ali ni, um, to je pač bil uh, nek osnoven plan. No, potem pač pride kriza, ki vse to razvrednoti in vrednost tiste sosedske je naenkrat samo še 5 milijonov, pa še to je pač veliko vprašanje, če jim jo uspe realizirati. Kar je bistveno je tukaj, da pač doprov dramatične spremembe med sosesko pred letom 2007-2008 in po njej v resnici ni prišlo. A ne? Seveda tudi stanovanja propadajo časoma, ampak to se ne zgodi čez noč. Tisto, kar pa se je praktično čez noč, zgodilo je pa pač ta enorman padec vrednosti ki je um, v bistvu stvari, ki so bile fizično zelo podobne uh, po polnom razvrednotu. Ne? In uh, ki se v bistvu že kaže ta neka iracionalnost kapitalizma, um, ki, uh, ki je pač sistem na koncu dneva, ki ne temelji na nekem zadovoljevanju potreb, um, ampak predsem uh, nagoni po temu vse večjem dobičku. Ne? Dobiček na koncu dneva pa je, mislim, če bi rekel, kaj je sestavina profitov, kaj je sestavina kapitala, je pa to pač um, opredmeteno človeško delo. A ne? Se pravi vse tiste ure, ki so pač uložene uh, v uh, proces um, proizvodnje kakršnih koli že dobrin, ki se jih potem pač realizira na trgu s prodajo. Um, tako da kapital uh, in kapitalista s tem v zvezi pač na koncu dneva zanima predvsem abstraktno delo. A ne? Um, to je pač človeško delo očiščeno vseh posamičnih predikatov, vseh posamičnih predznakov. To je pač um, čevljarsko, inženirsko, pisateljsko, takšno in drugačno, samo mogoče dela pač zvedeno, pretočeno v neko homogeno substanco dela kot takega. A ne? In um, to delo kot tako pač v bistvu tudi omogoča na konc nevo sploh blagovno menjavo, da se recimo ta računalnik izenači z ne vem, tok in tok stotinami vrčev vode, da se pač ta plastični kozarček uh, v tisočih izenači s tem diktafonom. Skratka, tista substanca, tisti duh, ki sploh omogoča, da tako uh, empirično in čutno različne stvari postavimo v neko enačbo in med njimi povlečemo čaj je človeško delo, abstraktno človeško delo um, in to je pač nek temeljni predikat, neka temeljna lastnost dela v kapitalizmu, tisto, kar ga dela zgodovinsko specifičnega. Takšnega dela v sužnje lastnosti recimo niso poznali, a ne? Um, in uh, to ima v bistvu tudi um, delnosežne posledice, če zdaj prehajamo na drugo poglavje, de, kak, se pravi, um, tega, kaj, kaj, kaj pomeni biti delavec v kapitalizmu. A ne? Um, recimo, Marx zdaj je tudi v prvem poglavju kapitala le primer tega, kako Aristotel uh, že dela enačbo med ne vem, številom postelj in pa eno hišo. A ne? In on že tukaj v bistvu zelo jasno sluti, da je pač neka substanca, um, neka neoprijemljiva snov, da tako rečem pogojno, ki omogoča, da se tako različne stvari, kot so posla in pa neka hiša, izenačijo. Ne? Um, ampak Aristotel tukaj seveda ni mogel iti do konca, tako pravi Marx, enostavno zaradi tega, ker družbeni odnosi takrat niso omogočali tega, da bi res rekel, da se stvari popolnoma izenačijo. To bi enostavno na konc zneva pomenilo, da je Delo sužnja in delo svobodnega, atenca, recimo, Grka, je enako kar pa na koncu dneva, seveda ni bilo. V kapitalizmu, ne glede na vso izkoriščanje, pa družbe, to delo na koncu dneva postane enako ne? in je pač prosto izmenljivo skozi pač blagovno menjavo. To v bistvu pomeni, da. Delavec, prej sužen, tlačan, ki je bil v bistvu zelo tako na neki konkretni ravni, na ravni neke politične, fizične prisile na koncu dneva, eksistenčno odvisen od svojega sužnega lesnika ali pa zemljiškega gospoda, postane svoboden. Ampak ta svoboda je zelo kruta in v velikih narekovajih. V resnici delavec postane osvobojen um, sredstvo za svoje lastno preživetje. Um, temu Mark spravi pač proces prvotne oziroma primitivne akumulacije, ko so predvsem v Angliji, ne, um, industrijsko najbolj razviti državi takratnega časa, um, svobodne angleške kmete pač um, naganjali, izganjali iz um, njihovih kmetij, jih na ta način razlaščali in v bistvu vso to množico ta tuk ljudi, da rečemo v sodobnem žarkonu, um, usmerjali v mestna središča. Na ta način so v bistvu te ljudje bili osvobojeni tega svojega vira preživetja. Um, hkrati so pa seveda po drugi strani bili tudi osvobojeni kakršnega kol, ne vem, feudalca, ali parentnika. Oni sami so bili um, tisti, ki jim je na koncu stalo edino to, da prodajajo svojo delovno silo, da prodajajo svoje roke, v določenih redkih primerih tudi možgane, ampak predvsem pač svojo fizično silo in vsta tok ljudi, ki so bili prej še samo zadostni, so se lahko sami preživljali, se v bistvu steče potem v tovarne. A ne? Um, kar bi tukaj povdaril je to, da um, se mi zdi napačno gledati na to prvotno akumulacijo, se pravi to, da je pač kapital sploh Kot neka snežna kepa, zgradil tist moment, da se je zadeva začela potem sama od sebe naprej vrteti, da ta ločitev delavca od njegovih sredstev za preživetje, da to ni enkratna um, zadeva, ampak je strukturni moment kapitalizma. To se pač nenehno dogaja. Če bi um, na neki točki pač delavci postali, kot reče za komunistično družbo prihodnosti, marks neka uh, svobodna, prostovoljna zveza, Svobodnih producentov, to po njegovem mnenju že pomeni v bistvu propad kapitalizma, celo pač družbo prihodnosti, komunistično družbo. Zato mora kapitalizem to ločitev med delavcem in tem, um, in med produkcijskimi sredstvi, vedno znova, um, vedno znova um, uresničevati. Skratka, ta ločitev je pač strukturni moment, ki ga je treba vedno znova um, zagotavljati. Um, zdaj, glede na to, da smo že ugotovili, da v bistvu in delo v kapitalizmu in uh, posledično delavec v kapitalizmu imata nek specifičen značaj. Sta um, tukaj nek zgodovinski novum. Posledično, po mojem mnenju, to pomeni tudi, da um, je sto vrstno dinamiko, stovrstno vrstno logiko tih družbenih odnosov pogojena tudi sama pravica znotraj kapitalizma. Da tudi iskanje te pravice je um, bistveno drugačno, kot kar pač pravica znotraj sužne lasniške ali pa feudalne družbe. Um, prej smo že omenili, da uh, tisto, kar je bilo za Aristotla ne da je v bistvu delo, delovanje sužnja in sužnje lasnika na koncu dneva enakovredno, da je to pač predpogoj meščanske kapitalistične družbe. Um, To pa v bistvu pomeni uh, polno enih predpostav, ki bi bile za pretekle gružbe precej nezaslišane, danes so pa tako samo umeljne, da so naravni nekega predsotka. To pomeni, da pač ljudje uh, v proizvodnji vedno znova vstopamo v neke pogodbene odnose. In uh, ko analiziramo, kaj so osnovni gradniki te pogodbe, na koncu dneva pogodbe med delavcem in kapitalistom, oziroma tistim, ki ima vlasti produkcijska sredstva, ki delavca zaposli, Um, bomo videli uh, sledeč Marksu, da so to štiri elementi. Po eni strani je to vendarle svoboda. Seveda ni to svoboda, ki bi si, mi, ki bi si jo mi želeli, to je pač neka meščanska svoboda, tista grozna dvojna osvobojenost, po eni strani uh, sredstvo svojega preživetja, po drugi strani pač uh, neke neposredne politične prisile, nekega veljaka, rentnika, feodalca, kogarkoli že. Um, in v tem smislu sta pač pred zakonom vendarle delavec in kapitalist svobodna, hkrati pa tudi enakopravna um, državljana. Se pravi, ko se izvaja ta moment pogodbene menjave, je to moment med dvema enakovrednima strankama, je to moment neke svobodne menjave in pa seveda um, tretji element te menjave je. Um, lastnina, seveda, ker vedno pač um, uh, v tej menjavi se pač uh, lahko menja samo tisto, kar ena stran ima, da drugi in obratno, a ne? Zdaj, v praksi to seveda pomeni, da delavc prodaja svojo delovno silo, ker drugega ponavadi nima, a ne? Da pač se zaveže, da, da bo toliko in toliko ur na dan, na teden, na mesec za tistega, ki mu pač omogoča um, um, samo delo, a ne, s produkcijskimi sredstvi upravljal neko storitev, proizvajal neko blago, kakorkoli že. Um, in potem Mark spravi tukaj, da je pač, uh, tukaj si dela Norca iz, iz uh, gesla francoske revolucije Bratstvo, svoboda, enakost, on pravi pač namesto tega svoboda, enakost, lastnina, kot smo že rekli, in pa Bentham, ne. Tukaj je v bistvu to pač bodica temu utilitarnemu filozofu v smislu da Bentham je četrti moment te pogodbene menjave zaradi tega, ker pač vsak gleda samo na svoj rit, samo na svoj lastni interes in gleda na prav drugi strani, kako bi ga maksimiziral, ne? Um, se pravi v tem kontekstu meščanskega pravnega reda sta to pač izenačeni stranki in vsaka enako pravico, da bi pač uresničevala te svoje um, pogodbene obveznosti. Po eni strani pač kapitalist hoče izdelavca iz most, kakor je le mogoče um, in tukaj pozna cel kup raznoraznih trikov od tega, da se v bistvu Prek, um, napredovanja tehnologije povečuje norma, da se pač obremenitev um, delovna obremenitev nenehno uh, povečuje do bolj neformalnih pritiskov, mobinga in vsega tega. Um, ampak nas danes seveda bolj zanima delovska stran. Delavec pa tudi pač po drugi strani more um, skrbeti za to, da pač ni prekomerno izkoriščan, da se spoštujejo določila in pravice, um, ki jih ima znotraj te pogodbe. Skratka, problem te pogodbe je v tem, da um, na koncu dneva, glede na to, da gre za pravno enakost, pač odloča um, uh, politična moč, a ne? Um, v angleščini se to še lepše sliši, between equal rights, the force decides. Se pravi, um, lep primer tega je recimo, ne vem, delovni inšpektori v Sloveniji. Kako je meni znano, ne vem, če jih imamo... Uh, dva, mogoče tri duca v vsakem primeru absolutno uh, absurdno malo glede na pač število delavca in pač sami v različnih komentarcih, recimo od Jelene Aščič o uh, migranskih delavcih in podobno, prostodušno in odkrito priznavajo, da oni pač niso sposobni tega dela opravljati. Da je enostavno pač uh, ne mogoče, da bi... Um, niti beležal pač vse kršitve, kaj šele pač uveljavljal to zakonodajo, a ne? Skratka, zakonodajo v Sloveniji, kar se tiče delovskih pravic, ni najslabša, um, ampak kaj nam to pomaga, če, če enostavno ne obstajajo mehanizmi, um, ki bi skrbeli za, za njeno delovanje, za sankcioniranje njenih kršitev, In uh, zato tudi v tem predavanju danes se nisem želel preveč na to pravno dimenzijo uh, osredotočiti. Um, je gotovo pomembno, ampak um, pravni izraz neke pravice je pač vedno znova strdlina nekega družbenega odnosa. A ne? In če je ta družbeni odnos um, nagnen zelo močno v eno stran, ponovadi zdaj v našem času seveda v stran kapitala, Potem je to tisto področje, kjer je treba iskati odgovore, zakaj se pač neka pravica, neka dožnost ne uresničuje, zakaj so nekje pač roki um, tako dolgi, zakaj je nekje, nekje tako težko narest. Po drugi strani, ko pa, pač gre za vitalne interese kapitala, recimo 4 milijardno reševanje bank, so pa stvari zelo hitre. A ne? Um, tam pa pač ne iščemo predolgo konsenza, ne. Tako da pač ta interesna in politična dimenzija se mi zdi izredno pomembna. Je tista, ki in vzpostavlja pravno dimenzijo delavskih pravic in v bistvu določa, ali se bodo pač te zadeve izvajale in spoštovale, njihovo um, nespoštovanje pa sankcioniralo, ali ne. Um, in na današnja praksa pač kaže, da, da ne. ne. Um, tako da S tem bi v bistvu prišli potem na to četrto poglavje in se pravi glede samega boja za delovske pravice. Kako pa glede na vse te omejitve, a ne, delo samo, uloga delavca, uloga pravice v kapitalizmu, kako se v bistvu potem znotraj kapitalizma pač sploh boriti za delovske pravice. A ne. Zdaj, Zelo je, da se pa čez tukaj predsem na, na Marksa samega in pa um, uh, to linijo boja za delovske pravice, uh, najbrž je korektno, da, da povem, da to ni edina linija, je pač tista, ki, uh, ki je meni najbližje in je najbolj poznam. Um, uh, so pa seveda še številne druge, uh, gotovo bodo pač uh, nadaljni predavatelji in predavateljice uh, kakšne druge izpostave ampak tokrat ta. Um, se pravi, ta boj za delovske pravice uh, v bistvu neko svojo prvo artikulacijo, da rečemo malo bolj uh, strateško, organizirano artikulacijo dobi uh, v komunističnem manifestu. Absolutno so pač delovski boji že prej obstajali, ampak um, v mno ambicioznih oblikah, a Bli so pač tukaj um, hvalevredni posamezniki, ki so se pač, da rečem, taki prosvetljeni kapitalisti, kot kar na primer um, angleški uh, Robert Owen, ki je poskušal pač uh, v svojih delavskih kolektivih ovajati neke napredne spremembe. Um, Tukaj imamo pač francoskega teoretika, utopičnega socialista, San Simona, Fourierja in podobne. Ampak Marx in Engels to precej grobo označita kot kamp utopičnega socializma, med tem konjun je pač znanstven. Um, Tukaj sem jaz predvsej zadržan do tega, ampak vendarle se mi zdi, da v političnem smislu pa pač artikulira ta ambicioznejšo različico tega, kaj bi pač pomenil se boriti za delovske pravice. Predvsem um, je to artikulirano v smislu razrednega boja, a ne? Se pravi, da si pač nasproti stojita dva razreda. Um, seveda razdrobljena v, v veliko man homogeno celoto, kakor pač, ko se o nju dveh pogovarjamo, ampak vendar le pač na eni strani delovski, na drugi kapitalistični razred, ki ima pač um, nepomerljivo uh, nasprotujoče očesi interese, a ne? Um, in prav včasih krize se pa v bistvu um, ta notranja fragmentiranost, uh, celovne notnost, Um, predvsem kapitalističnega razreda nekako izpuhti. A ne? um, to mislim, da smo v času krize lahko večkrat opazali. Omenil sem že reševanje bank, to ni bilo pač samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi. A ne? Um, politične in gospodarske elite so se tukaj uh, praktično čez noč um, poenotle, da je pač to strateškega pomena. Na žalost pa, na drugi strani, uh, ni sledilo neko poenotenje delovskega razreda. Ne? Neki um, vzrokov za to bom poskušal kasneje ponuditi. Ampak, kukorkoli, da se pač vrnemo uh, h, sem, samim tem zametkom um, nastanka nekih uh, bolj organiziranih delovskih bojov, um, v, v, v enem segmentu gre v bistvu za, za sindikalno organiziranje, za, za za boj za recimo osemorni delavnik, za neke normalne, varne razmere pri delu, za malico pri delu, prodniški dopuska dopust kasneje. Skratka, tisto, kar v neki potem bolj organizirani obliki se začne kot neki so, zametki socialne države, um, predsem v obliki uh, poklininske reforme, pojavljati v um, Nemškem česarstvu pod uh, železnim kanclerjem Bismarckom. A ne? Um, Ampak uh, mislim da res do resničnega napredka v tem boju pa prideš v bistvu ko se ta boj um, prevesi v nek političen boj, ne. In uh, tukaj se mi zdi zelo pomemben ta nastanek prvih delovskih strank, ki sledi pač komunističnemu manifestu predvsem potem ko pač že propade prva internacionala in jih sledi nastanek druge internacionale, je to, ki seveda najpomembnejša v druge polovici 19. stoletja, nemška socialdemokratska stranka, uh, ista stranka, ki še danes obstaja, ampak takrat precej drugačnega značaja. Um, to je bila v bistvu takrat uh, na stari celeni, pa seveda tudi kjerkol drugotna svetu, a ne, vendar je Evropa pač um, peljala ta boj. Um, um, najbolj organizirana um, stranka, sveda, ki je imela, ne vem, mislim, da na vrhuncu nekih 2 do tri milijone članov. Uh, primerljivo je kasneje, če pač uh, zanimamo Svetsko zvezo, kasneje samo še v uh, 70-80-ih italijanska komunistična partija. Skratka, gre za res masovno organizacijo, Ki ima zavidanje vredno organiziranost, na te pa tiho časopisov, pod, pod, pod, pod svojo perutjo imajo tudi športna, kulturna družba. Skratka, gre za nek projekt, um, vzpostavljanja socialistične hegemonije v, v najširšem možne smislu. Um, ta stranka si pač želi neko totalno družbeno prenovo um, in uh, v resnici v teh začetkih tudi pač njeni poglavitni um, ljudje, recimo Karakavski, August, bebel um, in podobni so še v neki neposredni zvezi z Marksem in Engelsom, pač se še skupaj pač pogovarjajo, kako bojo to stranko razvijal naprej, ampak mislim, da v bistvu najpomembnejši moment je pa tukaj sprejetje Erfurtskega programa, ki pa nekako zakoliči organizacijski model INTE in kasnejših drugih komunističnih partij. In to je model neke združitvene formule, se pravi po eni strani delavskih bojov, ekonomskih bojov z političnimi, socialističnimi boji. Se pravi Um, socialdemokratske stranke, takrat so pač dejansko se so samo socialdemokratske stranke, komunistične se pojavijo kasneje, bomo tudi povedali, zakaj pride do te ločitve, imajo um, v bistvu cilj, da so neke vrste medija. Ne? Mediji, ki pač ne bi del politični glas delovskemu gibanju. Hkrati pa pač vzpostavljeno, uh, že omenjene najširše možne um, organizacijske oblike, um, da se pač prodreje v čim širše pore družbe, se pravi, s kulturnimi, športnimi in podobnimi društvi, a ne? In um, tukaj je v bistvu um, že precej jasno razdelano tisto, kar se kasneje pač Leninu pripisuje, se pravi um, model um, posameznika kot poklicnega revolucionarja, a ne? To je vse tukaj v bistvu že in uh, teoretiziran in v praksi v dejanju. Ta poklicni revolucionar, še posebej pač v onih desetih letih, ko je Bismarck prepovedal delovanje Nemške socialdemokratske stranke, more biti človek številnih kvalitet in veščin, um, sposoben more biti in um, neke hipne politične agitacije na terenu in bolj zahtevnega, uh, dolgoročnejšega propagandnega dela, Vse to pa zahteva pač tudi veščine konspiracije, pri čem je treba podariti, da konspiracija v tem kontekstu ne pomeni tega, kar si pač danes Predsem tudi v našem jeziku pod njo predstavljamo se pravi v smislu zarotništva, ampak gre v bistvu bolj za neko konspirativno delovanje v kontekstu, ko je recimo ta nemška socialdemokratska stranka Se pravi, kako organizirati neko politično združbo, ko more ta delovati v ilegali. A ne? To so pač v tem smislu te konspirativne veščine. A ne? Um, seveda že Erfurtski program tudi eksplicitno izkaže svojo pripadnost med narodne razsežnosti delovskega boja. Zelo jasno, kot tudi v Komunističnem manifestu je poudarjeno, da, um, tako kot je kapitalizem svetovni pojav in se pač kapital združuje, na svetovni ravni se morajo pač tudi delavci. Um, in um, Kasneje, uh, na prelomu stoletja, na prehodu v 20. stoletje, ko postaja vedno bolj jasno, da se v bistvu te stare evropske imperialne sile um, zapletajo v vedno večji konflikte in um, je slutet tudi bližajoča svetovna katastrofa, se pravi prva svetovna vojna, je osnovna ideja te druge internacionale, se pravi nemške socialdemokratske stranke, belgijske, francoske, ruske in pač vseh, ki so kaj pomenile in so bile zbrane v tej družbi, da bi v primeru takšne vojne imperialne, oni pač sklicali vse evropski generalni štrajk, Na ta način ohromil um, vojne napore. A ne? Zdaj, znano je, da se to ni zgodilo. A ne? Ko je pač prišlo do um, glasovanja v um, Nemškem parlamentu o udeležbi v vojni, je tudi Nemška socialdemokratska stranka v bistvu glasovala za vojne kredite in s tem pač požegnala um, samo vojno. A ne? Podobno se je zgodilo v Franciji, podobno v Belgiji, dejansko so praktično vse z izjemo srbske, ruske in pa mislim, da bolgarske, no skratka, nekaj tri, štiri stranke, te druge internacionalne so bile edine, ki so proti glasovali, vse ostale so pa pač kolapsirale, Oziroma, um, kapitulirale pred temi uh, nacionalnimi vzgibi, pred to nacionalno euforijo. Uh, zelo zanimivo je, če berete v bistvu um, neke vtise takratnega časa, um, kakšna grozljiva, neverjetna, fantastična v smislu pač neke fantastike. Um, euforija je bila prisotna v Evropi pred to prvo svetovno vojno. Dejansko so pač ljudje um, pravilo na seveda na vodilnih položajih, ampak to je bil vse evropski fenomen, um, govorilo o temu, kako je pač vojna potrebna, da bo prišlo do neke, neke celo katarze, neke prenove, uh, kako ta stara celina, ki dejansko ni bila v kakšnem večjem konfliktu v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno, da potrebuje to neko poživito vojno. Ne? Zdaj, um, seveda pač najbrž si vsem nihče ni predstavljal, um, o kakšno grozljivo morijo, se bo vse to sprevrglo in med državami, ki so absolutno najbolj nasrkeli, je bila tukaj, seveda, carska Rusija, ne, za razliko od, ne vem, Nemčije, Anglije, tudi Francije, um, bistveno manj industrializirana država, dejansko pač so ti industrijski zamet, ki bili predsem v okolici Moskve in pa Sankt Petersburga, sicer pa um, še zmeri pretirano agrarna država in um, tukaj je v bistvu potem tudi leta 1917, najprej februarsko revolucijo, z začasno vlado, z um, vlado uh, Aleksandra Karenskega, prišlo v bistvu do, do odstavitve um, carja Nikolaja, če se ne mojte, ne? Um, v vsem tem času so bili pa pač Lenin in kompanija, Ruska socialdemokratska delovska stranka se je takrat še imenovala, uh, oziroma ne, takrat so, so, mislim, da že potem ime spremenili, ampak so bili pač najprej v, um, v um, imigraciji aktivni a ne uh, ruski socialdemokrati V času vojne so pa potem seveda te aktivnosti intenzivirali, predvsem je tukaj Zelenina in uh, njegove sopotnike bil izjemno hot udarec to, da je pač nemška socialdemokracija tukaj kapitulirala, ker ne glede na vse je bila, um, oziroma ne glede na vse, pač to je bil absolutni malik, to je bil... Um, To je bil svetilnik delavskega boja, pač. Njemška socialdemokracija je bil absolutni pojem in, in v teoretskem smislu, kot sem rekel, pač ta stranka je imela v svojih vrstah ljudi, ki so neposredno pač še komunicirali z Engelsom in Marksom in je pač tukaj bil nek izjemen tudi teoretski prestiž um, in pač z vidike moči svoje organiziranosti. In je bil pač to strašanski udarec, da je ta stranka oziroma saj del nje glasoval za vajne kredite. Um, pa vendar je potem uh, predvsem tudi tukaj uspel z, uh, z nekimi napori uh, v letih 14, 15, 16, predvsem sta tukaj pomembni dve konferencije v Cimervaldu in Kientalu, kjer so se v bistvu neki mali drobci um, socialističnih strank, ki so bile um, nadnjene bolj pacifizmu, se pravi proti tem vojnim kreditom, ali pa tukaj bil pa praktično Lenin edini, ki je pač rekel, da je potrebna imperialno vojno spremeniti v državljansko vojno. Se pravi, njegova teorija je bila, da tukaj ta imperialna vojna, ki poteka, je pač itak vojna kapitalističnega razreda, da poteka pač na pleček delovskega razreda, da je ta tisti, ki pač največjo ceno v tej moriji um, in da je pač tukaj naloga njihove stranke, da, um, Ta konflikt razširijo pač na notranjo družbeno strukturo, a ne? V, primeru, v njihovem primeru Rusijo. A ne? In a, skratka, da se ne modim tukaj predolgo, a, se lahko še k temu vrnemo, vse to pač privede na koncu do oktobrske revolucije in a, do a, oblikovanja Sovjetske zveze. Prve socialistične države na svetu, oziroma vsaj po imenu, a, o tem kako zelo je v resnici bila. Um, lahko diskutiramo. Pa vendarle je tukaj pač vsaj v teh začetkih bil uh, nek izjemen uh, zanos, nadušen entuzjazem. Um, nesporno je, da predvsem na kulturnem področju je to obdobje nekje od leta 17 do 24, nekje do nove smrti, um, izjemne stvari produciralo, um, od konstruktivizma do um, na področju filma Eisensteina, Zigevrtova, Leva Koleševa in podobnih um, režiserjev. Skratka, to zato poudarjam, ker je um, bilo to pač res neka eksplozija ene domišljije v najširšem smislu človeškega duha. Ne? Kaj je takrat bilo mogoče, kakšna bo ta družba prihodnosti, to je pač res fascinantno, ko pač gledamo, kaj so ti ljudje poskušali pač vdeseči. Zdaj, ta izjemen prostor svobode je pa pač bil že na samem začetku um, najprej predvsem zunanjimi, dejavniki javnik je zelo Sovjetska zveza takoj po oktoberski revoluciji so v bistvu 14 tujih vojska jo je napadlo, um, tako da um, je v bistvu se takoj država zapletla v, v zelo iščrpovajoč um, boj za obstanek. Um, Ne kot je, je to uspelo. Um, potem je pa celo v bistvu po prvi svetovni vojni nekje od leta 18 do 23 z pacij in usponi uh, se dogajalo neko revolucionarno vrenje tudi v vajmarski Nemčiji. Ja ne? um, velika želja sovjetov je bila, da bi se pač revolucija razširila tudi v Nemčiji. Ja ne? ker ti ljudje na koncu dneva jim je bilo pač kristalno jasno, da je pač Rusija vseeno zaostala država še neindustrializirana in pač so vsi uh, igrali na karto, da pač če se revolucija razširi v Nemčijo, da bo s tem dobila in v prenesenem in v dobesednem smislu nek industrijski motor. A ne? um, do te revolucije ni prišlo, prav nasprotno, zgodila se je pač uh, drugačna nacional-socialistična revolucija, Um, in uh, tukaj je v bistvu tudi treba potem iskati vzroke, zakaj je potem prišlo v Sovjetski zvezi do te ideje, do te koncesije, da do nadaljnega se uh, gradi socializem v eni državi. Se ja um, se ponovadi to idejo pripisuje Stalinom, ampak v resnici um, jo je razvil Buhar in pa Stalin od njega um, pokupir. ampak um, To je pač vse v bistvu tudi imel zelo delnosežne posledice za uh, mednarodno delovsko socialistično gibanje. A ne? Sovjetska zveza je bila ena in edina država, v kateri vsaj nominalno ne bi pač bila na oblasti uh, uh, delovska stranka, ker ne bi se pač uspostavil socializem in gotovo se je tukaj pač uh, ogromno doseglo in naredilo ob neznanskem človeškem davku, seveda. Ne? Um, tukaj se mi zdi, da na koncu dneva je pač uh, se je težko odločati med tem, ali je bil, ali je bilo pač obdobje uh, v času Sovetske zveze uh, za, za to področje pozitivno ali ne Um, moja teza bi bila, da uh, ne bi se niti opredeleval, ampak bi rekel, da v primeru, da uh, Rusija in okoliške države ne bi šle čez izkušnjo tega socializma 20. stoletja, da bi najbrž bila situacija podobna um, državam v ne vem, Podsaharski Afriki in podobnemu. Ne? Se pravi, tistim državam, ki so um, v bistvu ostale neke surovinske moznice zahoda. Ne? Um, tu, pač je vendarle le se zgodil nek napredek um, um, in um, hkrati pa tudi v bistvu neka regresija. A ne? Se pravi, ta nek entuzjazem uh, na v pri uspostavljanju neke družbe prihodnosti je uh, zelo hitro pač bil omejen z realnimi okoliščinami, na katere je ta mlada sovetska država naletela, um, najprej pred senzu na zelo hitro se je pa pač v bistvu tudi začel proces um, notranjega čiščenja partije. Zdaj, ta je bila uh, na začetku še precej pestra v smislu različnih tokov, ampak že za čas Eleni življenja se je to um, Uh, se je ta pestrost vedno bolj zoževala, da potem sploh ne omenjam Stalina, ki je nekje do konca 30-ih let pač vzpostavil absolutno hegemonijo um, in um, nasprotnike pač dobesedno fizično likvidiral. Um, in tudi v bistvu druge delavske komunistične stranke po Evropi, ki so bile del kominterne, se pravi tretje internacionale, komunistične internacionale, so bile um, apsolutno podrejene centrali v Moskvi. A ne? Um, za razliko od druge internacionale, ki je bila zveza kolikor toliko enakovrednih, enakopravnih strank, je bila kominterna v principu, takšna je bila ideja, svetovna komunistična stranka. Se pravi, Ena enota, ki je imela v bistvu kot neke franšize, neke lokalne uh, državne izpostave v posamičnih državah. A ne? Se pravi, španska komunistična partija je bil zgolj španski izraz kominterni, jugoslovanska, zgolj jugoslovanski, kar je v praksi pomenilo, da so pač ljudje uh, uh, v centru, v Moskvi, imeli izjemno veliko moč um, in so pač um, po, po njihovih... Um, željah lahko nastavljali ali pa odstavljali uh, ljudi uh, v teh um, partijah, a ne? Um, tako da um, zdaj po eni strani um, je pač se socializem s tem, ko je pač dobil domovinsko pravico v eni takih gromazanski državi Na nek način okrepil, ampak po drugi strani pa spet, kaj je tisto, kar se je okrepilo in koliko je sploh še to bilo povezano s socializmem, se pravi, veliko vprašanje. Um, gotovo pa je pač eden velikih zgodovinskih dosežkov pač sovjetske države ta, da je pač um, v času druge svetovne vojne um, levi delež um, boja proti nacifašizmu um, imel na svojih plečih, a ne? Um, podobno tudi uh, Jugoslovanska komunistična partija in um, to je spet v bistvu po drugi svetovni vojni popolnoma premešalo karte na uh, geopolitičnem zemljevidu uh, Evrope. Um, Sovjetska zveza s svojimi satelitskimi državami je dobesedno um, se razširila do Berlina in še naprej. In uh, to zato poudarjam, ker uh, to povojno obdobje nekje od leta 45 do nekje 70-ih let, ki ga Eric Hobsbawne um, imenuje Zlata doba kapitalizma, je v bistvu obdobje neke uh, izjemne gospodarske rasti, hkrati pa nekega krhkega političnega um, ravnovesja, Prav zaradi te rdeče nevarnosti v narekovajih, zaradi katere so v bistvu pač tudi socialdemokratske vlade na Zahodu, na koncu dneva tudi mar koncesijo svojemu lastnemu delovskemu razredu naredile. Ampak vkrati vsaj toliko, mislim pa, da v bistvu še veliko bolj pomembno pa je, da je v bistvu v tem času, v teh 20-30 letih bila gospodarska rast enostavno dovolj visoka, da so te koncesije sploh bile mogoče. A ne? Um, posebej je seveda tukaj omembe vredna in potrebna Jugoslavia, ki je prekin z modelom sovjetskega razvoja in skupaj z gibanjem nevrščenih z gradnjo samopravnega socializma, nek čist razvojni model ponudila in igrala na, na karti sveta, v bistvu izredno pomemben odločujoč, jeziček na tehnici med zahodnim in vzhodnim blokom. Um, in jaz bi nekako trdil, da ta socializem, kolikor se je pač razvijal v 20. stoletju, mislim, da je v bistvu tukaj naj, naj Najnaprednejši, najbolj razviti razraz uh, dosega v Jugoslaviji, ne samo pravnim um, Z uh, 70 leti se pa v bistvu začne ta proces, uh, uh, oziroma da, da se še vrnemo na kratko na to zlato dobo, tukaj se v bistvu ta socialna država uh, najbolj. Um, najmočnejje razvija. Socialne pravice iz tega povojnega obdobja so tiste, ki jih še danes, da rečem, malce cinično vkinjamo. Um, ampak so se pač že začele s tem prehodom v neoliberalni kapitalizem, um, če tudi tega povojnega obdobja ne gre fetišizirati, neki nastavki, ko se je pač to obdobje zaključevalo, so vendarle že bili, da je potem pač uh, Se začel najprej ta politično-ekonomski proces neoliberalizacije z Ronaldom Reaganom v, v ZDA, Margaret Thatcher v Veliki Britaniji. Skratka, ta proces v osmovi je uh, v socialnem smislu regresija, uh, ker se uh, dogaja krčenje že priborjenih, uh, odpravljanje že pridobljenih pravic in um, V tem času se sicer še odvijajo srdeti delovski boji. Um, to je še, še vedno tudi čas maja 68. Um, uporov, rudarjev uh, v, v Angliji in podobnega. Skratka, delovski razvec se tukaj apsolutno ni predal brez boja. Pa vendar so potem tudi še širši dejavniki, s katerimi je pač strani kapitala uspelo delovski razred um, disciplinirati, um, ga oslabit, nekaj kar se je pač tudi na globalni ravni začeli intenzivno dogajati, pač tudi selito delovne sile iz severa in zahoda na svetovni jug, takrat se v bistvu intenzivno jo začnejo uspostavljati Um, predvsem v jugovzhodnji Aziji, pa tudi v Južni Ameriki, srednji Ameriki, pač vse tako imenovane švicarske fabrike. Um, o temu bi, bi samo pač lahko uh, najtopleje priporočil knjigo uh, za 100 evrov na mesec, od vas je badaliča, kjer je v bistvu um, um, fenomen teh izvozno predelovalnih kon v katerih ponovadi tudi države suspendirajo določeno delovno pravno zakonodajo samo za, mislim, jo, jo odpravijo samo zato, da pač privabijo tuje korporacije. Skratka, to je pač neka dirka do dna, um, kdo bo lahko na, na svetovnem trgu uh, korporacijam ponudil um, delovno silo s čim manj pravicami, ki bo za čim manj naredila čim več. A ne? Um, In to je pač jasno, da tudi v tistem času bil en mogočen um, element discipliniranja a ne? Um, uh, tudi evropskih delavcev. Zdaj, um, ti, ti procesi liberalizacije, deregulacije, privatizacije pa niso umejeni samo na Zahod, ampak se začnejo pač odvija tudi v, v, vzhodno, v vzhodnem bloku. Um, tudi Jugoslavija v 70-ih letih um, ima nek liberalni val, ki je sicer zadošen, pa vendar le je kasneje v bistvu pod pritiskom mednarodnega denarnega sklada je za voljo podaljševanja in najemanja novih posojil prisiljena v tako imenovanje strukturne ukrepe. Skratka, politika vrčevanja je nekaj, kar je bilo na naših tleh v 80-ih že zelo prisotno. Um, uh, pa kljub temu v malce milejši obliki, kot kar, uh, uh, v današnji evropski dolžniški krizi. Vok um, sem že dolg. 51. Dobre, še zdaj zadnje poglavi. Um, se pravi, kaj so po bistvu te izivi in naloge delovskega boja danes. A ne? Pokor uh, smo slišali na začetku, bodo temu tudi posebna uh, predavanja posvečena, pa vendarle. A ne? Če smo šli pač ta res... Uh, Izredno hitar in izredno širok zgodovinski pregled, rekel bi, da smo pač zdivjali čez nek gost, upam, da smo saj srečno prišli na drugo stran, ampak gotovo je teh poti za ene na drugo stran ali nazaj naprej mnogo. In mislim, da je pač to um, lastno stvari samija. ne pač kdorkoli se bo odločil čemorkoli predavati, pač izbere neko linijo in um, samo pač uh, hočem <laughs> povdar, da ni edina, da nimam nobenih pretenzij, da je celovita in uh, najbolj, najboljša. Kolikor že. Skratka, uh, kakšna je situacija danes? Um, um, ne glede na zgode, zgode uh, sovjetske zveze vzhodnega bloka, sem poskušal povdar, da je ta bil faktor in celo izredno pomemben faktor v uh, mednarodni politiki, predvsem v smislu, kako se je ta znotraj posamečnih držav odražala tudi v delovno pravni zakonodaji v smislu socialne države. Ta tako imenovana rdeča nevarnost je vendar bil um, argument v vprit um, na koncu dneva pravic delavcev in um, socialne države. Zdaj, ko se je pač ta vzhodni blok se sam vase, um, tega argumenta več ni bilo. Znano je, da so se pojavljale takrat teorije o um, koncu zgodovine, um, kar v prevodu pač pomeni, da je um, zgodovina se bo morda še nadaljevala, ampak uh, dosegla je svoj uh, uh, konec v tem smislu, da je dosegla svoj uh, it's final form v, v, um, v obliki liberalno-demokratičnega kapitalizma. Um, relativno hitro se pač pokazalo, um, da tudi uh, ta uh, kapitalizem je še vedno še kako nagnjen k krizam, eno v bistvu, največjo krizo po drugi svetovni vojni še vedno preživljamo. In um, v tej krizi se tudi lepo pač izkazuje, da nobena izmed delavskih pravic ni samo omevna. Da, tudi če jih imenujemo za civilizacijske pravice, kar osemurni delovnik, porodniški dopust, regres in vse podobno, gotovo so, to nikakor ne pomeni, da so to um, neke pravice, ki so uh, zagotovljene. To so pravice, ki so danes uh, pod izredno velikim vprašanjem, pod uh, izjemno hudim udarom, um, Argumentacija, da si pač to ravni takšnih pravic in socialne varnosti enostavno ne moremo privoščiti, je seveda vezana na neko globalno dirko do dna, se pravi, to, da nismo konkurenčni, na koncu dneva seveda pomeni, da imajo naši delavci, imamo naši delavci preveč pravic v primerjavi s kakšnimi tujimi, na koncu dneva kitajskimi, vjetnamskimi skratka, um, to je pač um, ena zadeva. Druga je, da se v bistvu uh, trg delovne sile oziroma delovna sila, delovski razred kot tak zelo dramatično spreminja v zadnjih desetletjih. A ne? Um, tisto, kar je bilo značilno za obdobje po vojni, da so... Um, obstajali relativno veliki delovni kolektivi, da je obstajal nek zamejen delovni čas, danes v bistvu vedno bolj izginja. A ne? Tisto, kar se danes dogaja, je vedno večja atomizacija delovne sile um, skozi um, prekarne zaposlitve. A ne? Um, delavec v bistvu, podobno, kot smo ugotovili na začetku, ponovno postaja osvobojen in um, Um, je tokrat podobno kot tisti uh, svobodni kmet, ki je bil nagnan iz uh, svoje kmetije, spet primoran in odgovoren sam zase, da, da si najde delo. A ne? Skratka, prekarni delavec ponavadi statusom uh, samostojnega podjetnika, samo zaposlenega v kulturi, kakorkoli že ali avtorske pogodbe, Um, more biti poleg dela, ki ga v osnovi upravlja nenehno nalovo za naročniki, za, uh, za delom kot takim, za gigi, v kar bi rekel v ameriškem žrtkonu. Um, skratka, ali to delo dobiš, ali ne, tukaj pač v bistvu ta neka neosebna, pa hkrati izjemno sorova prisila kapitala, a ne? To ali pač si sposoben svojo delovno silo prodati, je na koncu dneva zdaj spet odgovornost tega prekarnega atomiziranega delavca, ne? In tukaj se obvisto v se mi zdi, pojavljajo nekaj izredno pomembno vprašanja. Um, kaj v bistvu za prekarne delavce sploh pomeni pač um, neko in sindikalno politično organiziranje? Kaj pomeni danes um, borba za krajši delovnik? Ker če je kaj značilno za samo za poslenega delavca, prekarnega delavca, je to, da se delovnik v resnici nikoli ne konča. Um, da so v bistvu umeje med prostim in delovnim časom popolnoma zabrisane že. Um, kako v bistvu uh, ta boj navezati na, um, na sindikalni boj, na kolektivna pogajanja um, med uh, vlado sindikati in uh, uh, kapitalom, kako v bistvu tukaj preprečiti, da bi se ta, ta razlika prevajala v, v nek medgeneracijski konflikt, ne? v smislu, da pač vsi starejši so deležni privilegija nekih pogodb za nedoločen čas, medtem ko vsi mlajši so žrtve pogodb za določen čas. Um, to je pač treba zavrniti, eh, zato ker je pač eh, seveda neka, neka eh, analiza v narekovajih, ker to sploh ni, um, ki ne temeli na dejstvih, eh, za svoj rezultat ima pa pač to, da delovstvo med sabo skrega. Um, Podatki v resnici kažejo, da, ta, da te prekarne zaposlitve so predvsej enakomerno porazdeljene med vse generacije, da med starejšo in mlajšo generacijo se usporedno povečuje število prekarno za poslenih, tako da to absolutno ni medgeneracijski konflikt, ampak je pač posledica neke ofenzive kapitala. Da, um, kaj so delovske pravice, recimo, da smo poskušali vprašanje osvetliti na različne zorne kote, nadejam se, da da sem uspel kaj okay, pertinentnega skozi to predanje povedati, sicer pa lahko čez debato še razvijemo naprej. Hvala. Am piti kukaj. Naj sem brojala, moč piše v dnevniku, kjer jaz postavila, pomembnost, da na podobnih prijelicah, kot je tale, pač v kroljih nizah, da vola, um, posegamo po nekih idealističnih konceptih in tako da zelo z prvim vprašanjem šel rano na to. In sicer, zakaj danes še, tako progresivno govorito o delskih pravici, zakaj raje ne govorito o boju proti delov? Mm -hmm. Lahko raširjem vprašanje? Ne, ne, ja, to bistvo v bistvu bo odgovor raširjen. <laughs> um, Ja, mislim, ali se sploh boriti za pravico do dela in pravično delo, ko pa je na koncu dneva v bistvu jasno, da to delo, po definiciji, ne more biti pravično. Mislim, da na konceptualni ravni, in tudi men v bistvu, da tiste teorije marksizma so absolutno najbližje, ki pač pravijo, da. Se na koncu dneva ne gre za toliko za osvoboditev delavstva, kot kar je pač šlo v projektih socializma od 20. stoletja, ampak da bi lahko pač socializem 21. stoletja, če ne bi bil kvalitativno drugačen in šel tukaj naprej, um, se boriti za osvoboditev delavca od samega meznega dela, meznega suženstva, če hočemo. Ne? Zato ker um, šele ko bo pač delo postalo drugačno delo, tako kot je pač delo v kapitalizmu, v bistveno drugačno delo v feudalizmu, bo po mojem možno zares govoriti o neki novi družbi, a ne? Marks pač pravi na neko mesto, da si ljudje zastavljamo, da si človeštvo zastavlja samo vprašanje, na katera je sposobno odgovoriti. Zdaj, na primeru socializma od 20. stoletja smo si morda zastavljali vprašanje, na kjer še nismo bili sposobni odgovoriti. Pa vendar, morda smo ugotovili, kje so tukaj neke meje tega projekta in um, v osnovi mislim, da je to tudi eden od velikih problemov uh, levice danes, a ne? Um, da se uh, še vedno nekako ustraja na te formulje, da uh, bomo um, najprej se borili za oblast, prišli na oblast, potem je nekaj Črna škatla in potem je komunizem. Ne? Zdaj, kako pač prideti iz tega, da imamo oblast, absolutno totalno oblast, kakršnokoli, že večje, kot jo imel Stalin v Rusiji, več ni mogoče imeti, upam, da ne. Um, skratka, jaz mislim, da, da ti vehementni pozivi še več moči, ne? da rečem z olimpijskim geslom, hitreje, močneje, višje, Uh, da je to na koncu dneva slepa ulica. No? Jaz mislim, da naši tovarišni in tovarješice v preteklosti so bili dovolj, najbrž še bistveno bolj, zagrizani in energični borci za, uh, za prihodni svet. Ampak uh, morda je pač, oziroma ne, apsolutno sem prepričan, da je pač treba kurs premisliti in se pač zamisliti o temu, um, kako zares premagati kapitalizem, ker do zdaj ga nam pač ni uspelo. Ne? In tudi recimo, da damo nek konkreten primer letošnji, um, zmaga Sirize um, je bila v bistvu nek zelo navdušujoč dogodek za um, pre, velike kroge levice po Evropi, ne pravim da za vse. Um, še toliko bolj pa potem referendum s Kineja. Ne? Zdaj, v vse to je bilo investirano velik enega navdušenja, velikega pričakovanja, potem je pa pač stvar res klavarno, mizerno propadila. In zdaj se tukaj pač pojavilo vprašanje, ne? ali je ta Falot, Cipras in njegova oportuna karieristična linija tisto, kar nam jo je spet zagodilo. Ne? Da se vedno znova pač pojavi nek pridanič na čelu um, napredne stranke, ki potem vse skupaj zavozi. Ne? Jaz mislim, da ta analiza je pač enostavno prekratka. Ne? Um, in da glede na to, koliko krat se je pač ta scenarij v preteklosti že ponovil, da očitno um, meščanski parlament, ki je po svoji strukturi pač neka uh, institucija, ki je integralno zvezana z delovanjem kapitala, pač uh, ne omogoča to vrstne spremembe. No? Mislim, da najboljši primer tega je pač tudi ne vem, poskus aliendeja dejansko edino, edinega demokratično izvoljenega marksista, demokratičnega socialista, um, kjer se je pač na koncu zneva dneva izkazal v še bolj grobi obliki, kot ker je bila pač Siriza deležna, da pač kapital tega enostavno ne bo dopustil. A ne? Um, v primeru Čila vemo, da je to pač uh, rezultiralo v fašistični diktaturi Augusta Pinočeja. Tukaj je pač um, trojki, predvsem Evropski komisiji in Evropski centralni banki, um, z, uspelo celo to, da, um, da je sam Cipras postovi zvojalec vrščevalnih ukrepov, um, proti katerim uh, se je boril in zaradi tega zmagal na volitvah. Tako da mislim, da, da tukaj pač predvsem treba reči, da imamo manj odgovorov, kot kar vprašanj, no? da bi bil to prvokorak. No? Skratka, Ja. <laughs> smem, v resnici bi se bilo bolj smiselno boriti proti te obliki dela, zato ker na koncu dneva uh, uh, je delovec vedno poražena. To samo bom v kontekst. Zadeva je Heznak, ker v imamo bistvu zelo zanimiva diskurza. En diskurs, kultoristično, progresivno kapitalistično diskurs, govori o prihodnosti, v kateri kreativno delo oziroma delo osvarjanja produkcijskih dobrin, dobrin ki jih proizvajajo roboti oziroma tehnologija. Po drugi strani pa imamo drugi diskurs, to je ta vsakodnevni kapitalistični diskurs, Marnol itd., ki nas pa priprečuje, da moramo delati vedno več, vedno bolj pocenje, vedno bolj, um, z manj pravicami in dalje. Kako gre sta ta dva diskursa skupaj? Ker nekako obala stopata iz iste pozicije, ne? se pravi, mm -hmm. iz nekega kapitalističnega futurizma, pa hkrati iz nekega kapitalističnega konzervativizma, se pravi, na istem nivoju, kako poteka to objidovati. Ja, jaz Zelo... mislim, da uh, uh, to dvoje postane smiselno v kontekstu tega, kar v, so številni, mislim, da tudi um, Bauman uh, konceptualiziral kot eno petinsko družbo prihodnosti. A ne? Um, se pravi družbo, v kateri pač bo enostavno cela množica ljudi odvečnih, v najboljšem primeru, bodo pač res cenena delovna sila, nek ščepec, a ne? elita, se bo pa dejansko lahko ukvarjala s temi duhovnimi, kreativnimi dejavnostmi. No? Tako da, morda je to tisto, kar nam med vrsticami govorijo. <laughs> Dobro. Zdaj, <laughs> Mene pa so recimo, vloga države pri uh, Vrstniškani, recimo delovskog lica ali, recimo delovine delovine. Mm -hmm. recimo v kontekstu, uh, kar je še je po gastu Da je, recimo, državostom vrena za, pozačno obrambo, Bogatih, proti revnim, ki imajo rastlino, proti tistim, ki jih nimajo. Kako bi potem recimo, pa, potem, recimo, ta država, potem bi tudi za revolucionarno silo, recimo, delovstvo v svojih zametkih nekako prisila, da je potem sprejelo svoje globo in potem pač začelo prodajalce v delo, sploh ne prek resnih vrhov, kako so se v, v prvih tednih pritožili, da delo ti so rejali in, in da se danes vse vrnejo. Po drugi strani, pa recimo, če bi se to državo polastila, neka, mislim, polastila, pa da je nekaj ne, neka socialističnih sil, ne, pa lahko potem uh, to organizacijo oziroma uh, To moč, ki ima država, apsolutno potem uh, uporablja tudi na popolnoma drugačen način. Ne? Sicer to se je tudi že dogajalo, kako, uh, kako daleč je to uspešno prišlo, to so sicer preizkusije. Ja, Ampak kaj bi po tvojem mnenju bilo, kakšno vlogo bi imela potem, uh, po tvojem mnenju, država mm -hmm. v uh, neki uh, nepreko. Uh, otopični, socialistični, ampak recimo v stresniče družbe v svoji izočenji. Mm -hmm. ja, e, da pač v tej družbi prihodnosti ne bi država odmorla, ne? ampak um, kako točno ne bi to zgledalo, oziroma v praksi, potem so socialistične države to vedno odlagale na nekaj čas v prihodnosti, <laughs> tako da niso pač si želeli lastnega odmiranja. Ampak mislim, da tisto, kar se nam danes dogaja, je odmiranje z neke druge strani, odmiranje, ki ga povzroča kapital. In tle ne mislim tega, ko, ko pač stran kapitala nenehno nehno hrumi, da je preveč vmešavanja politike v gospodarstvo in podobnega, pač to je ne mislim, brez brez um, politične podpore strukturam uh, trga pač trga enostavno ne bi bilo, ne? tako da, um, to, to ne, ampak tisto, kar se mi zdi pa da res obeta neko um, dramatično prestrukturiranje in odpravljanje, vsakakor vsaj klasične vloge, če ne države kot take, so pa ti mednarodni sporazumi, uh, ki pač pretijo, ne? te glasne kratice CETA, TISA, TTIP in podobno. Skratka ponovadi pač prosto trgovinski sporazumi, ki so pa pač um, bistveno več kot to, ne? Um, In um, najbrž pač veste, da znotraj TTIP-a se bi pač tudi med ZDA in Evropsko unijo razširila praksa, ki sicer um, v posamičnih primerjih pa po nekaterih predelih sveta že obstaja in to je, da pač lahko korporacija toži država zaradi um, izpada dobička. Ne? Um, se pravi, to je ena zadeva. Druga je pa v bistvu ta, da, da se tukaj um, tudi te funkcije države, ki so trenutno v bistvu znotraj Evropske unije, kar se pač tiče kapitala, um, recimo sploh je tukaj najpomembnejših Maastrichts sporazum, ne vem, um, kakšna je dovoljena stopnja inflacije, manklaja, dolga. Um, je veliko tega v bistvu na ravni Evropske unije že predanih na višjo instanco. Mi um, pa neke um, skupne evropske socialne politike oziroma niti ni interesa za njo, uh, in je primarno pos, uh, prepuščena predsem še vedno posamičnim državam. Um, zdaj, če bi pa pač bil ta TTIP uveljavljen, Pa bi šla stvar v smeri, v smeri tega, da ne bi bilo mogoče tudi na področju sociale zdravstva, pokojninskega sistema in podobnih sistemov eh, spreminjati zakonodaje na način, ki bi eh, grozil posamični korporaciji eh, z izpadom dohodka. Ne? Skratka, ne vem, kakšna zdravstvena ali pokojninska zavarovalnica, ki bi pač operirala v Sloveniji. Um, pa recimo, da se pač sicer trenutno malo verjetno, ampak vendar zgodi pač neka sprememba na bolje glede zdravstvenega sistema, um, recimo, da bi potem ta zdravstvena zavarovalnica lahko tožila slovensko državo zaradi izpada dobička, um, In v bistvu potem um, je to, da mi uh, svoje predstavnike volimo v parlament in uh, postane popolnoma uh, brez kakršnekoli funkcija, ne. Skratka, vsa politična moč se potem koncentrira v korporacijah in v tem smislu spravem, da se nam dogaja odmiranje države z neke druge strani. Koliko je danes možno posamično državo uporabiti za socialistični boj? Ne vem, težko si predstavljam. Morda v primeru, da pač se zgodi nek mes lutem, neverjetem recimo, da Bernie Sanders zmaga v ZDA, pa še to. Si, si težko predstavljen, da ga ne bi hitro pri... Oba dva. Oba na dva. Ja, zelo verjetno. da tukaj se mi zdi, da pač lahko investiramo nekaj upe, ampak na koncu dneva je za zadnjimi vrati vedno Alexis Čipres. Mene pa zdaj, si jo da je prekarni delavci tudi glede, za ljudi, ki naraščajo, oziroma, ki te vredno, če legaliziramo, če bi zelo na tančko predelili, kaj ta prekarnost je, je večina ljudi v prekarnih, ne, tudi pogodbe za nedoločen delovni čas, če ni so to, kar so bile. Vgleda na to, da je eden ciljev kapitalizma, tudi to, da se seveda individualizira vsakega, da se vame zneka, da se ne moremo mobilizirati. Če ga rešitev za prekarnje delavce, se pravi sindikat ali kaj takšnega, Zlasti z, z ozirom na to, da mislim, da se vedno manj ljudi, zlasti mlajše generacije, spohaj uh, ne zavedajo tega, kaj je bistvo sodelavske pravice. Na mm -hmm. vemo, naprimer, da se zelo spodbuja podjetništvo med mladimi. Jutri, mislim, ali pojutrišnjem, ali pa bo roko hotel vsi te Prvega rekrutari kluba Skupaj z skupnost je Maribor organizira konferenco, kjer bodo vse predavalo v podjetništvu, potem predavanje bodo imeli o CDA, to je predavanja, ampak vredno vemo o novici in vsega tega. Torej gre za generacije mladih, ki se ne bodo zavedali sploh, kaj delavske pravice so in kaj pomeni vse uh, socialne in druge pravice, ki izhajajo iz tega kako ta razred prek na nek način ozavesiti, pa potem tudi kako jih povezati, da postanejo močni, če da to sploh možno. Uh -huh, uh -huh. ja, jaz mislim, da... Um, da v bistvu... Ne vem te, kako temu točno pristopati, ampak vsekakor se mi zdi, da Tehnične možnosti, sodobne informacijske tehnologije, tudi to atomiziranost, individualiziranost, nam omogočajo, da jo presežemo. Skratka, tukaj bi na nek način bilo potrebno zgraditi tisto kritično maso, ki bi omogočila posamezniku. Tisto sindikalno varnost in pomoč, ki jo pač ima tudi klasičen sindikalno organiziran delavec. Da pač enostavno ve, da njegova uh, usoda ni um, zgolj stvar njega samega, ampak da pač tukaj ima nekaj širšo množico ljudi, ki, ki bodo pač uh, skozi solidarno delovanje mu stopili v obrambno, uh, se tudi za neke skupne pravice. A ne? um, Tako da mislim, da ni to tako organizacijsko, tehnično vprašanje, kolikor seveda pač politično, a ne? ali si ti individualizirani, atomizirani, prekarni delavci, um, ali je to zdanj sploh stvar neke politične imaginacije, da bi kaj takega sploh lahko obstajalo. Um, kakšna je sploh želja po tema, ne? glede na to, da v, bistvu v zadnjih 10-20 let Um, je konstantno prisotna samo ta podjetniška logika, mislim, da že, že na ravni tega, da pač uh, samo zaposleni je pač na koncu dneva samostojni podjetnik, da v bistvu že tukaj pač na simbolni ravni so, so zelo pomembni uh, momenti neke zmage um, um, kapitalizma, ne? Uh, Engels recimo v enem izmed predgovorov Kapitalu pač pravi, da da, jim, da njemu pa Marksu ne bi nikoli padla na pamet ta neumnost, da bi tistega, ki, uh, ki dela, imenovali uh, delo uh, jemalec pa tistega, ki dela jemlje, delodejalec. Ne. Ampak to je pač danes tako čist, čisto veljavljen besednjak, toko samo umemam, da, da ga sploh ne jemljemo pod vprašajo, ne. Tako da mislim, da Je, bi pač bilo na vseh teh ravneh treba pač začeta ne? in tudi pač pozvati stare sindikalne centrale, da, da se pač pridružijo temu boju. Ne vem, nekako v tem smislu pač potrebno pač potrebno iskati neko pot. Ali ni bil letos poletijo, samo nekaj sindikal ni delali a prekori so imeli neke vrste ne vem moče sem moče drugi večer Jaz sem bil doščen v, v tem smeri, da v tem bilo, v je bilo vprek morajo neko srečanje, vikend varianta, ki se je provirala. Mislim, da je to, to drušo delo za dostojno, ki so mi nekaj ideje. Mislim, da ni bilo, da so razvišljali, je tem, na kakaj bi to lahko. Kres, Aha, mislim, da je to. Mislim, da, da nekaj vendar pa tudi to, potem pravno stališče, promenu, kako bi lahko se nekaj prekarnega delo, mislim, kdo bi bil tisti, ki bi pravno formalno doščil. sem razume, da bi ne bil tisti, tisti srečani, kako ste in kako za delo spostarajte. Ja, ja, Res da pol nisem slišal, neče so več ja, o tem, tako da... Ja, mislim da to bilo antratabor, politnike so z njim debatirali, ja. Uh, bi navezal moča z anekdoto, mogoče istočnica ljudi, pa če to ne vedeluješ. Uh, Robert Reich, uh, ministr v Clintoni in Lladin, je posnev mislalanjo leti nas en dokumentarjec, v katerem seveda kritizira to, ameriško gospodarsko, katero ekonomsko politiko. Uh, in izpostavila pač ta problem, kako so delavci personificirali, oziroma in, se identifi, pač identificirali celo z svojim uh, gospodarjem. Ne? Uh -huh. In je tam ena delovka, ki pač izjavlja za uh, zatrakom in v manjeri meritokracije izjavlja, ne? seveda, jaz sem z zatrakom, ker tega kar sem lena, ker uh, ne znam, ker so oni, ki dobijo več denarja, pač seveda veljetno morajo to zaslužiti, tako da pač so bo sposobni, Zkrka, hočem reči, uh, in to ni nenavadno. Ne? Če se pogovarjamo danes, danes ljudje uh, so zadovoljni, oziroma hvaležni, če imajo delo, ne glede na to, kako nizke standarde imajo na tem delu. Ne? Rečejo, recimo, v dnevniku poročili, pogosto vidiš to vrstne primere. Ali pa ta primere za te imigrantskimi delavci, v Sloveniji trpijo v groznih razmerah, nečloveških razmerah, vedno končajo, ponovadi stavek. Ne? Imam pa le delo, ne pa da vedno možem. Ta minimum, ki je v bistvu, kaj bi rekel, zelo nek socijalni, eh, humanističen minimum preživetja, je tisto, kar je prevladalo na vsako drugo percepcijo dostojnega življenja. Zamekanje ljudi, to že poživljajo, to mislim, ker se mi zdi, da smo letos pomenili sestanak nevladne organizacije za zavod za zaposlovanje v močvarju, in je tudi njihova edicija, posebno taka, direktori sedaj se bo rekla, da v Mariboro je ogromna dela, so pa štede niso motivirani. In smo potem si ja, pa mi zdaj organiziramo delavnice za ženske, Kako se lahko nastopajo ali da se navčijo govoriti in tako dalje. Potem se lahko prekvalificirajo govorilke in tako dalje. In to mislim, to je dikcija nekega državnega, ne. In potem še kakšno je to delo, ne? Se pravi, kaj se dogaja? kot smo že omenili, produkcijsko delo, spravi to delo, ki smo ga skozi zgodovino večino časa smatrali za delo, spravi delo neki produkciji, ko ustvarjaš nekaj Dobrinek, je šerano v našo bi rekel, v tretje države ali pa je že mm -hmm. mogoče tako daleč, da, kot sem prej že roboti to počinjamo skaj Produkcija Dobrin je nekaj kar dejansko, ne počnemo več ljudje. Kar mi počnemo je to, da se gremo v najboljšem primeru, če se malo ciničen turizma. Ne? In uh, proizvajamo neke različne storitve, neke marketinjske uh, akcije, ki pač... Ne, mislim, to je tisto, kar se danes nagrajuje in definira celo podjetništvo. Recimo, kakšne ideje ima ljudje, če da je odajal prava ideja, mislim, da se reče. Ker pač lahko vidiš, kaj je tisto, kar danes... Uh, uspeva na trgu, kaj je tisto, kaj, kaj se smatra kot dobro podjetniško idejo, kot to je rečeva. Nisem na koncu vedno zaključil, to je dobra podjetniška del. A ne, to je prava ideja, rečeva. To je prava ideja, rečeva. Kakšne so te ideje, ne? kaj proizvajajo, oziroma kaj prinašajo v družbo, kaj je tist, kakšno delo proizvajajo. Ne? To so ponovadi dela kot prvo, sredo logično, ne? izredno fragmentirana, izredno fleksibilna, izredno negotova, začasna, sezonska, uh, pogosto celo punejevorca, recimo, ne vem, modeli, varianta, mislim, hoče vedo, da se na meji prostitucije, se pravi, ko ne prodaja svojega dela, da prodaja svoje telo, predamenček, kako se če prodaja svoje možgana, tu ziva prodaja svoje telo in svoje delo ampak hoče naj zaka ogromno, oziroma večina prehodno zdelajo na tem. To, to je tisto, kar je dlansko presen skuprodsko proizvodnje ni, ne. Proizvodnja dlansko nima niti smisla več konc konca. Torej proizvamo dosti več ko konzumiramo, tudi če vključimo še šetiske ki ne konzumirajo, ne. Mhm. Tako da um, ampak uh, vendarle uh, mislim kapitalizem pač lahko da ceno na marsike. A ne? Lahko je pač to tudi ljubezen, afekcija, čast, pogum, kakorkoli že. A ne? Na koncu dneva, če se pač to na nek način da stržiti, ali pač preko prodajanje nekega resničnostnega šova, življenskega sloga, pač če se to da prevesti v neko ceno, je to za kapitalizem zanimivo. A ne? Če pač ne, ne. Um, in, um, Ne vem, v se spomnil, recimo v, v, v, v rimski državi je na neki točki nek senator, ne poznam podrobnosti, ampak vem, da ideja je bila ta, je predlagal, da bi vse sužnje v rdeče, Da bi enostavno jih na ta način razločili. In potem bi nek drug rekel, pa ti si nor, pa bojo šele videli, koliko jih je. <laughs> ne? In um, mislim, da... <laughs> Da, da to je problem, ne? da mi ne vidimo kako nas je. Ne? <laughs> za današnjo situacijo tudi je primer. Kdo pa je kdo se je pa definira, kot je že, že, ampak recimo, da kdo pa... Ješ... Preko, ne, pa prost... ne, more. ne, ne, se strinjam, se strinjam, ampak gotovo tudi v tistem času najbrž se kdo ne bi za sožnja, bilo to počastjo, tudi med sožnji so pač obstajale gromozanske razlike, ampak vseeno, ne. Da rečemo pač strukturno, da pač moraš iz dneva v dan pač prodajati svoje delo, da se priživiš na konc meseca, da pač plačaš položnice in vse to. To si v neki definiciji pač delavca. Ne? Če ti tega ni treba, če drugi delajo zate, potem nisi delavc. Um, tako da na koncu dneva pač še zmerije bromozanske večine ljudi delavcev in um, kako se pa mi sami dojemamo, ja, to je pa pač drugo ne, Za kapital je seveda odlično, če mislimo, da smo mi neki kreativni podjetniki, da smo neki več, ne. Ja, pač nismo, ne. <laughs> Tako da... A jem ja mogoče rešitev, dobro rekel bom, ne, ja? što, je dejansko obro, pa ne bi se želel, da si to polno mislil, se ampak ta, ta neka skupna, menacionalna povezanost To gibanj, mm -hmm. ki bi dejansko uh, imela dve, tri tiste osnovne točke, ki bi jih mogla zasledovati, da bi jih uresničila skakaj na nekem političnem, ki bova na nekem političnem paketu Ali je uresničljivo ali vse mogoče vse kaj dela, no? Ja, jaz mislim, da absolutno, da bi um, bilo tukaj potrebno pospešiti in povečati vse napore, ker če pogledamo, mislim, kaj se je od času kominterne zgodilo, a ne, Uh, mednarodne uh, institucije kapitala so pač res postale uh, neznansko močne, ne močne. močne. Uh, institucije, kot so mednarodni denarni sklad, tudi v primeru Evrope, Evropska komisija, centralna banka in podobno. Mislim, to so pač res neznansko močne institucije, ki jim pa delovska stran v bistvu nima uh, možnosti parirati. A ne. Kar se tiče evropske politike, obstaja seveda ta stranka Evropske levice, ker so pač notr delinke Siriza in podobne organizacije, ampak vam pač lahko povem iz prve roke, ker sem pač tudi na tem področju aktiven, da je to organizacija, ki je in v vsebinskem in v organizacijskem smislu popošljena totalno. Mislim... <laughs> To je organizacija, kjer sicer um, so noter Siriza delinke, dobro, Sirizo sedam večki zahvaliti, ampak po drugi strani je pa noter tudi, ne vem, stranka bolgarske levice, ki je dobila na zadnjih volitvah mislim, da 0,01 promil glasov. Noter je Moldavska komunistična partija, ki je um, komunistična samo še po imenu, je pa v bistvu zelo um, avtoritarna stranka, ki je ostala na oblasti um, od razpada sovjetski zveze in uh, To je Ja, na neoliberalizem, ne, brez težav. Um, tako da, enostavno, ps, ps. Ja, mislim, mislim, amen, ne, v ja. neče, ki si ga želimo, je, da Internacionala, da je internacionala, da je tista, ki je bo, to Ja, pa tu bo povezovala tako politične stranke, kot tudi gibanja, uh -huh, da je vse uh -huh. temno. No, ampak no, zanimivo, intelektualci se ne povežajo, ker imamo izredno močno intelektualno gibanje, skratka na levici. Uh -huh. In oni ne želijo v politiko, oziroma ne želijo delovati politično. Dejansko se vdajajo neki kapitalistični ideje, potujočih cirkusov in prodajajo veliko svoje predanje. To je tisto, kar največkaj ljudi dovolijo biti relicionalni, nočejo, oziroma ne postijo se ta političen diskurs. Zakaj Ja, jaz se čutim malo na stolih, uh, ker sem in na enem in na drugem področju aktiven. Ja, mislim, da narava tega dela in enega in drugega je v nekem nasprotju, a ne? Mislim, politično delo je na koncu dneva veliko krat organizacijsko, administrativno, terensko delo, zelo umazano v vsakem primeru, pač je potrebno glede pač teoretskih idealov um, spremati veliko koncesij in kompromisov, tako da to je lahko zelo demotivirajoče, um, ko pač vidiš, da se nastavno te teorije ne da čist preprosto preslikati v prakso. Um, mislim, da kar se tiče intelektualne strani, da je to, če pa gledamo bolj strogo politične, real politične, se pa pač veliko krat gleda na teorijo Nekot v bistvu na nek korpus vednosti, ki jasno, da ga ne moremo prislikati v prakso, če bi, če bi bilo to možno, potem sploh ne bi bilo potrebno nekakšno človeško delovanje, bi bili res programirani kot roboti, seveda pride do nekega zamika, do neke distorzije, ampak gre pa pre politični teoriji seveda pač in drugačni za nek korpus vednosti, ki lahko informira naše delovanje, a ne? ki nam lahko kaže pač saj neko pot, a ne, da saj približno vemo, da ne vem, hočemo iti na sever, ne na jug, a ne to je že po mojem velika stvar. A ne. Um, in um, tukaj se mi zdi pa, da politična, politična strana v neki bolj primitivni različici zelo banalno pač gleda na stran teoretikov kot pač nekih eh, neskončnih gopcačev, ki, eh, ki ne znajo eh, na koncu dneva pač postaviti pike in se odločiti za akcijo. A ne. Tako da mislim, da če to dvoje hočemo združiti, moramo pač v bistvu um, na nek kompromis pristati, a ne? um, ki je pa mislim, da za razvoj neke napredne politike nujno potreben. A ne? Ker če smo sam na eni ali pa sam na drugi strani, uh, se sistem lahko normalno, neprekinjeno reproducira naprej. Ne? Če smo zgolj politiki, bomo slej prej se pač utopili v nekem parlamentarnem delovanju in po naravi stvari pač ta sistem reproducirali. Če smo zgolj na strani teorije, lahko sicer fantastično teorijo produciramo, ampak eh, tem, kakšna bo pa ta teorija v zvezi s konkretno politično prakso, pa ne bomo znali veliko povedati. Ne. Tako da mislim, da če kaj je meni pač na pri teh ljudeh eh, ki so se pač v preteklosti v drugi, tretji, internacionali borili, se mi zdi, da vsaj tega je bilo pa bistveno več takrat. No? Ta nujnost, da se pač neke teoretske boje pre, uh, preslikava, prevaja v politične boje. Kako je njim uspjela? Ja. <laughs> je bila politika tako drugačna, tako pre, bolj preprosta, oziroma tako manj uh, birokratska, bi rekel, tako manj profesionalna? Hm. Ne vem. <laughs> Težko rečem, res. Pa še en fenomen, ne? Ti, tako imenovani ljevičanski intelektualci, imajo izredno dobliko publike. Kaj se ta publiko? Zakaj se ta publika ne angažira? Če ni že prejela, če žem konteksta, se prejela. <laughs> Jasno. Mislim, odvisno je, ne, kaj... Kaj pa vem, recimo, ne, Slavijo Žižek, pri nas je primer človeka, ki po eni strani ti lahko ponudi Um, izjemne uvide, ampak po drugi strani se ga pa pač lahko dojema kot nekega teoretskega slaščičarja, ki pač ponudi svoje um, lahkodostopne izdelke, pač zadovoli uh, intelektualni apetit publike, potem gre pa pač karavana napreja. Ne? Um, mislim, da pač on in njegova šola Sta pač naredila izjemen prispevek k razvoju teorije, ne samo pri nas, ampak na svetovni ravni. Ampak tukaj glih izostane to, da bi pač si tak intelektualec malce umazal roke a ne? in a, preizkusil svojo teorijo v politični praksi. Ne? Jaz bi, v bistvu, do vprašanja semel, enega ste že na pol tu govorili, ker ste, v bistvu, prvo vprašanje mi je bilo, ki so tudi sami rekli, da je pač parlamentarna demokracija tu šepa, ne, in verjetno to ni, ko bi rekel, zgolj skozi to se ne da, ne, v bistvu, spremiti za, za, za dele. Tako, da v bistvu sem razumel vaš odgovor kot, da je odgovor pač mednarodno povezovanje tudi, ne, ne, ravni držav. Uh -huh, uh -huh. No, drugo vprašanje, ki ga pa imam, pa je, se mi zdi, govorimo o delovskih pravicah v kapitalističnem sistemu. Zanima pa me v bistvu, kako v bistvu, pa če govorimo o nekih socialističnih spremenbi, kako ljudi nagovoriti, da v bistvu opustijo ta način življenja, ne? ker pač kapitalistični sistem je pač vlagovno fetišizacijo, ne? Uh -huh. kako v bistvu to nagovoriti ljudi, ker se mi zdi, da pač to je en problem, ker mislim, govorimo o delskih pravicah, ampak po drugi strani pa mi radi ohrani tisto, kar vamo zdaj, ne? se pravi, mm -hmm. avte, račimalnike itd. Ne? Mm -hmm. se mi zdi, nekaj je to na bi rok skupi. Ne? Mogoče nek kratek rok, ne? ampak mm -hmm. če bi hočemo neko spremembov, potem je tudi te prakse treba spremeniti. Tako da kako nagovoriti, čem nagovoriti ljudi, na kakšen način, um, da so tudi na tem področju, mm -hmm. da vidijo, da ni samo vprašanje zdaj, če dalje več pranic, ampak tudi spremenge načina življenja. Neče, pogajem za kapitalistično proizvodnje. Okay. Ja, hvala. Zelo dobre vprašanje, mislim, vsi vemo, smo večkrat slišali, da najbrž, če bi, ne vem, cel svet želel, koliko američani želel, bi rabil, koliko štir, pet svetov. Um, ampak tukaj mislim, da je optiko treba obrniti. A ne? Ali je socialistična politika? Tista, ki bo nam oduzela neke privilegije, pa ki nam jih kapitalizem omogoča, ali je to politika, ki nam bo neko blagostanje, neko dostojanstveno, dostojno človeško življenje v resnic šele omogočila? Jaz mislim, da tudi pri pač nagovarjanju, agitaciji, interpelaciji ljudi je ključno, da, da govorimo o tem drugem, da, da nekažem na konkretnem primeru. Če imamo pač mi, ne vem, prometno politiko takšno, kot imamo, da je na koncu dneva pač ideal, da ima vsak svoje avto, um, vsaj pač širša družba, nas to bolj ali manj eksplicitno nagovarja, um, celoten pač prometni sistem je na ta način strukturiran, potem bo v bistvu to, da, ne vem, prebivalstvo enega mesta prisilimo, da se, da um, ne sme več voziti svojimi osebnimi avtomobili, izpadlo kot nek nasilen ukrep, ki bo posameznike iztrgul iz nekega območja ugodja. Ne? Če pa to uh, politiko uh, zastavimo malo širše, uh, in na način, kot je po mojem nujno potrebno, v smislu, da pač izgradimo neko um, dostopno, v resnici po mojem lahko kar brezplačno, um, infrastrukturo javnega prometa, um, je pa po mojem stvar lahko veliko bolj prepričljiva. Ker mislim, da tudi po finančni plat, ja sicer nisem ekspert na tem področju, ampak če bi primerjali, um, kakšni stroški so v bistvu potrebni za subvencioniranje trenutnega javnega transporta pa um, um, ne vem, recimo kakšne stroške povzroča trenutna prometna politika, Pa če to pač primerjamo z, uh, s tem, kaj bi dosegali, če bi imeli brezplačen, kvaliteten uh, javni prevoz, ne? Uh, bi se, po mojem, stvar na koncu dneva tudi finančno izšla. Ne? Ne Slovenija, recimo, v 5, proste, je odvisna od čuvajske industrije. Praktično vse, kar izvažamo, se ta rast, ki imamo, trenutno gre na rečeno čuvajske industrije. No, vse, torej pa pač trčimo ob te čist ekonomske interese. Da pač neka stvar je lahko racionalna in dobra ideja, ampak se ne izide ne. Tako da, jaz mislim, da na, na ravni argumentov, po mojem, ta stran nekih naprednih socialističnih politik lahko vedno znova pač ponud racionalne argumente. Ampak problem je se veda, da pač kapitalizem ni sistem, ki bi ga bi bilo mogoče samo z racionalnimi argumenti um, premagati, a ne. Tisto, kar je resničen izzil, je pač vzpostaviti neko novo, na koncu dneva nek nov način proizvajanja, ki bo racionalen sam na sebi. Ne. To mislim, da je, da je največja uganka. Ne. Kako proizvajati na drugačen način, ki pač ne bo na koncu dneva imel ljudi, pa narave samo za potrošnji materijal. pravi, recimo, postaviti s tem, ki bo napravil kapitalizem Tako, tako, ja, ja. Mislim, da tle jaz si pač predstavljam to edinko, kar je pač prišlo iz feudalizma prehod v, v kapitalizma, ne. Da enostavno pač en sistem je bolj napreden od drugega in starega pač napravo za odvečnega, ja pač pregazi, ne, v tem smislu. S tem, da pač stavimo, da bo nov boljši. Zdaj pa prehod iz To ni bil nekaj ne naroven prehod. To je bil tudi za nasilnje sveti, spod Bogen, zelo spasiran, ta prehod. Ne. Tako, da ne. Uh, pa tudi recimo, ta prehod, ok, da je bil tak, ampak skomuniciram pa tako, kot da se to nikoli ni zgodilo. Oziroma, če se je, je bil to pač po nesreče. Vse ne. v mm -hmm. tom prihob zbalmu je, da ni ima ena nekoga vodpaska.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 Apsolutno. Vosti uh, večja številka. Mislim, da je premerno večja od tistega. Ne? Uh -huh. Ampak šla pa je pot rada redne. Ja, mislim, da zgodovina, ko se pač malo poglobimo v vanjo, enostavno vidimo, da ni glih neutralna. Ne? In uh, ta srednješolska, osnovnošolska, učbeniška zgodovina, um, mislim, da um, da je pač ne bom rekel, uh, neka organizirana zarota, ampak na koncu dneva je pač izraz družbe, v kateri živimo. A ne? Tisto, kar je povdarjeno um, in tisto med čimer, uh, tiste točke, med katerimi se pač povezuje zgodovina, smo bi tukaj šli kaj, prišli sem, um, so pač v resnici izraz družbe, v kateri mi živimo. A ne? Mislim, zgodovina, kakršno se očimo, veliko povejo nas samih. A ne? In uh, jasno, da mislim, da, Recimo, jaz tudi danes prvič sem slišal za ta fascinanten podatek, tako da, ja, apsolutno, mislim, zgodovina je vedno pač zgodovina nekoga, ne. Uh, Potem je nekaj pa, še, mislim, pa malo strano tega. Uh, kaj se prej uh, govorilo o delu, ne, mislim, tisem to bi v drcu, uh, če sem srečna, da imam to delo, ne, Kaj bi lahko bilo to tudi morda povezati s tem? Predvsem, delo je ena iz procesalnih funkcij človeka, ne, poleg izobraževanja, rekreacije in tako dalje. Ne. Uh -huh, uh -huh. Uh, se pravi, že iz tega vidika je cenjeno. Uh, mislim, človek mora delati, da se počuti kot človek. Ne. Uh -huh. Ampak v kapitalističnem sistemu pa je uh, to delo skompencirano kot uh, uh, to, da je cenjeno samo, če je plačeno. Uh, mislim, samo z tega vidika, da je, je to nekaj, kar štejemo kot družbeno koristno, zelo družbeno naravno sprejeto. Pravno, iz tega vidika sem srečna, da imam delo. Ne? Mm -hmm. uh, sem srečna, da čeprav izredno malo plačana, da ne mislim, zerno, ampak ker je plačano in to delo ocenjeno, tem sistemu, Včera je ocenjeno in potem se snema. Če rečemo na TV, ne če gledate, to sem slučajno, da naredite ravno ta pristreng. Ampak je bil en točno en pristreng, kjer je bila primerjava. Ne, mi to, da ne bom spet naši roko, ne gledate, pohojene, ne gledate um, Skraka, bila je ta primerjava izpostavljena češka, kako se danes zda lažje živeti z socialnimi imeni, kot pa zatem, če greš, delati za plačko. In je bila pač primer ene, imate samo ki za svojo ščerko živi v pač nekem stanovanju in je pač bila računica, ne, koliko dobi v primeru, da recimo na socialnih prispevkih, in koliko dobijo, recimo, če gre za delati neko poprečno delovno mesto, mislim, da varovanja otroka, nekaj tajega, nekaj tisoč euro dobijo, nekaj tajega in potem gotovi, da v bistvu ostane, če je na socialnih prispevki več kot pa v primeru, da gre. In je vedno, mislim, kontekst tega prispevka in je to zelo pogosto. je tak, da je država kriva, da ne ustvari pogojo, da bi lahko ljudje z plačo živeli dobro ampak da daje potuho ljudem za tem, zatem, da jih v bistvu na nek, nek način ujička. Ne? Zdaj, ta prispevek, imam priznati, da niti ni bil tako eksplicitna v tem, ampak je zelo pogosto izpostavljen ta aspekt neskaka. Spojnim se recimo bila, je bil to en prispevek pred kratkem, mislim, da na eni izmed teh siolo, plenena, že, a, kjer je en izmed teh a, neoliberalnih team tankov govoril o tem, kako je socialna Kako ješ bo rečeno, uh, v bistvu je tako zelo škandalozen naslov, je bil svojo znamenom, uh, da je Revščina, da je, znala, je se do tega prespevka, v, bistvu v Sloveniji je gostoval en ameriških uh, predstavnikov teh neoliberalnih team tankov, ki jih je v, bistvu v Slovenijo povabil je svetilnik, se pravi ta neoliberalna, to zna, no? Svetilnik. Yeah. Svetilnik. Sklika, ampak, no so na deli intervju in oni v bistvu seveda govorili v tem kontekstu, kako je v bistvu Um, kaj je bilo, da, da, reč, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da se ti spolniš, ne, ne, ne ampak, da je bilo, ja, da je bilo, da a bilo, da da da je bilo, da je da se je da da se je bilo, da, znova to, da, če ti država da neko dostojanstvo, dostojanstvo preživetje, da da je, da, da je, da, Da je potem to problem, ker v bistvu trg je tisti, oziroma delo za denar je tisto, kar bi danes očitno moglo zagotavljati dostojanstvo. Razpoloženje si rebe, tako. Se pravi, pač pač klasični mm. meddokratski koncert. Ne. Ja, mislim, tle je vedno ali gre zdaj materi samohranilki predobro, ko je pač treba te socialne prispevke znižati, ponovat je ta logika, ne? Ni pa, da bi pač delovne pogoje na trgu dela um, izboljšala, ne? Um, tudi jasno je, da pač uh, ti um, socialni prispevki so pač stvar države, medtem tem, trg delovne sede pač v veliki meri tudi pogajen s privatna inicijativa, ne? tako da zdaj vidimo, kjeraj je tista, kjera človeka, mm, ja. a, m, ki je bolj po meri človeka, a ne. Ja. V kakšni to, recimo ta dirka od nas, da povedamo znižati se spožke s uh -huh. siderovne sile, da bom čim bolj konkurenčni, ne. To uh -huh. povezani s tem, da spoživ tako in tako, ne vem, preveč konkurenčni, vsaj Slovenija, ne? Mislim, da to doma preseže pravčini, predvsem, da je zelo zimovečko dovoz, da povozimo, ne. Uh -huh. Jah, mislim, se mi zdi, da je tudi uh, pretežen del te uh, naracije o tem, da nismo dovolj konkurenčni, pač tudi uh, uh, discipliniranje delovne sile. A ne. Vsej na konc dneva pač gospodarska zbornica, ne glede na to, ali, ali bi pač z neba zlate krave padale, ali ne, um, bi govorila, da smo v hudi krizi in da se ne smemo pač... Uh, um, preveč razkošno obnašati, glede socialnih pravic, in uh, jih je pač vedno treba krčati. Mislim, to je, ne glede na to, koliko je to racionalno, ali ni, mislim, nisem še slišal, da bi uh, predsednik gospodarske zbornice, ki je še narekel, zdaj le je pa dobra gospodarska raz, pa bi bilo fino malo plače povečati. <laughs> to pač, <laughs> ne vem, <laughs> ne mogu preveriti, če sem boden. Če se spolni slova, da je preveč odobna? Ah, a, ja, ja, ja, ja, to da je mi yes. jasno. Ja, to je to je. Tisto izvoznih, poslovnih zonah, na To je yeah. uh, To mislim, da tudi novni klienti, ne? da se mislim, v nekaj Filipina, da se Ta nova knjiga, The je ravno šla v slovenskim prevodom, zelo priporočen, če slučamo še niste brali, mislim, da kar dosti je izgovor, pogledaj ravno v tem kontekstu tudi. No. Te nadili kako predstavitev? No, <laughs> ja, možno, ali je to za razmižal. Pa da je to, <trati>, da je to ja. <trati> ja, za knjižnico popri, pa mogoče na tem mogu predstavitev. Ok. Žemo, zelo... Ne, ne, zomor, zomor. Videli ste, da je Že se lahko neformalno zbudili, že druge kekse, vse na svetu. Zelo se mi še enkrat zahvala, ne, ali se lahko. Hvala vam. Zavadi vas v ponedeljek, 9. novembra, je še ena lokacija skrita, ne vem, ali filozofski, ali kdo drug. Je pa gorej Lukič boss izveze sovodnih sindikatov, Je eh, vreč tako poznate, ker eh, vse koliko je v njerih nastopa predsejšen borec, eh, bi smo se zelo času tega eh, debate o privatizaciji telefoma, ampak no, nam pa takrat po toko podrobno razložijo, zakaj sindikati, je, kakšen je pomen sindikato in tudi kakšna vloga, nanašnja vloga sindikat, oziroma kako se lahko spreminjajo in kaj bi morali narediti, tudi na s tem. Uh, kako uh, mladi prihajajo z njim po nasvet, uh, kada ravno odpirajo SPN in kaj se znajdejo v takih situacijah in tudi zvezi s tem, kako se prekarci v, v svoje prvice, ki izhaja v izdela. in v